Avui m'ha frapat perquè m'ha dit Avui macarrons Home. Macarrons, hola Teresa eh? hola, bona ah, ah. Tant dies de dir-ho, doncs avui els farem Macarrons, macarrons. I com, com els fa la Teresa els macarrons? Mira, jo els faig la meva manera adaptada vale. Perquè tot és adaptat Perquè si ha de posar Fui gras Foiggrat. El filgrat no puc obrir la llauna uh -huh. El comprem al mercat pues 50 grams de filgrat mm. Que ja pateix Va, molt bé, comencem, Pere Va, comencem, pera. Va, comencem. Va, xavi, xavi, pren, nota, pren nota, que avui cuines tu Ingredients Macarrons, Un, macarrons. Sí, però de mig o? Perquè ara, ara tot ho foten de, de mig quart. De quart, és pràcticament impossible eh? Bueno, doncs pues mira, tens dos paquets i tens, Vull dir un paquet en per dues I vegades I la meitat, sí O per bé. tres vegades, no, per tu fem, sol Molt bé, foie gras. Foie gras. Molt bé, un quart, 250 No, 50 grams de foiggràs No, no m'has dit un quart Un quart de macarrons Ah, un quart, vale, vale Un quart de macarrons i 50, 50 grams de foiggràs sí. molt, molt bé, més coses pues, Si no podeu rotllar una ceba Doncs eh? pues compreu 50 grams de cebre als congelats que n'hi ha de ratllada Ah, sí, trinxada ja i tot Sí, sí, ratllada, ratllada ah, No direm marques de congelats no, no, però no. aquí, per aquí a la prop n'hi ha, ha un que en té Sí eh? que n'hi Molt bé Després el, el tomàquet ratllat Si no podeu ratllar doncs mi... Jo em va més bé ratllar el que una llauna ah. Un parell de tomàquet ratllat Sí L'oli L'oli Mm -hmm. La sal, una de, una cullerada de farina de pa i lle. Mm -hmm. Comencem pel sofregir. Ah, ja preparació, senyor Preparació. preparació. sofregit de el ceba. Vale. Sufragim la ceba amb l'oli, posem l'oli i la paella. Mm -hmm. Pom la ceba que sofregeixxi. quan està una miqueta duradeta i posem el tomàquet, que es fregeixi, com ja ho tenim fregit i posem una mica de sal després hi posem el full gras ho proveu perquè no estigui salats aquí ah, sí. com que s'ha de posar després la llet ja no encara ah, vale. xafem el full gras amb el sol fregit hi posem la cullerada de farina i com un teniu tot ben barrejat i ja hi aneu la llet de mica en mica, un quart de llet dit, per una cullerada de farina si voleu més espès, doncs més llet hi poseu, o menys... Vull dir, poseu un quart de llet. Si voleu més espès o més clar, doncs o s'ha d'afegir una miqueta de farina de feta amb llet i anar la altra vegada, eh? Ahà. Quan ho te digueu fet... És el primer cop que sento que els macarrons, els de casa, eh? Bueno, els sí. de casa si fica la llet els de casa els el el el macarrons sufregit. de la ma mare que són la cosa més fantàstica d'aquest costat del planeta els <ríe> fan beixamel ah, m'estàs convidant a dinar macarrons de la mama si com <ríe> <ríe> bueno, és que aquest sofrigit hi fem beixamel beixamel <ríe> és una beixamel no mm -hmm. quan el tenim fet pues, l'apartem els macarrons i els, maculats, els hem aculat passar hem per aigua freda pues ven escorreguts els posem aquell de bejamel mm. tot per rejadet i quan ho posem en una llauna de forn mm. i podem posar-hi formatge ratllat per sobre i a gratinar i que bueno ja veureu quan estiguin ja gratinats doncs pues mireu, ja, un bon profit ja us ho podeu menjar si veieu que no en teniu prou doncs pues, hi feu uns, uns calamars de la romana unes croquetes que també us agrada unes empanadines i acaben d'aprofitar el tall. El, el, el que fa falta, no? Per I acompanyar, tal. per acompanyar els macarrons. A, ma a casa s'ho mengen sols perquè s'ho mengen un bon. Perquè, clar, els macarrons són plats d'aquells a repetir. Que plena. Sí. Que, no, no, a més que plenen, com que són bons, repeteixes. Repeteixes. El primer macarrons perquè i de ja segons en macarrons. En mengen tres i, i se'n posen mig quilo, un paquet de mig quilo, eh? Oh, veus com tu dic, jo? Mig quilo, mig quilo, amb quinolle fas tu uns macarrons? Jo no ho faig, ho fan ara ja. Ah, vale, tu ja... De ordenante. Ja de ordenante. A la Teresa passarà les receptes i tots les fem. Doncs sí, senyor. Ah, que... Bueno, re -ho recordem eh, la plana web on trobeu les receptes que en fa la nostra amiga, companya, col·laboradora la Teresa Diviu, que és les 3w espaivital.te.k. t de Tarugo cada kilo, eh? Aquí tenes la de Tarragona. De Tarragona. Espaivital.tk. Les tres B estan sí, davant, sí, eh? Sí.